Som aquí ben camí per salvar tot el món si lluitem de valent pensarem Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui el mar amor. I la mare que em diu, ni parlar-ne vestida així no hi aniràs pas. I després m'ha dit, però que no t'has vist? Se't deu el llumbrigo. Però jo li he contestat, escolta, mare, però si tothom va vestit així ara, és la moda que es porta i ella que... Calla un moment, és l'Ulric. Ostres, mira'l. Oh, nena, com es pot ser tan guapo. Hola, taps de bassa! No sou una mica massa petites, encara, per mirar els nois? És increïble, me'n donaria vergonya. Si encara us regalim una gota de llet del bíbaro per la galta. Sí, sí, s'ho ha cregut. La molt idiota s'ha eixugat i tot. Què dius, Nicola, Tu no l'hauries d'insultar. Els idiotes hauríeu de defensar-vos. A més a més, diria que us poseu el llistó sal, L'Ulric no està al vostre abast. Au, torneu a jugar amb les nines i pareu de somiar. A jugar? Però tu què et penses? Que perquè ets una presumida i una mica més gran, només has deixeu xiular i tots els nois ja et vindran corrent al darrere, eh? No m'ho penso, ho sé. No hi ha cap noi al col·legi que no vulgui sortir amb mi. Si vols, t'ho demostro. Hola, com va això? Mira qui hi ha, aquí. La senyoreta Fums en persona. No parlava amb tu, fantasma! I Idòns, Ulrich, quan deixaràs de ser tan vergonyós, jo decidiràs a confessar-me que t'agrado, eh? No sóc gens vergonyós, jo. Al contrari, només sóc al·lèrgica a les presumptuoses. I en aquesta categoria, tu ets la campiona. <ríe> hm. Segur que us ha dit que és capaç de lligar se a qualsevol i té tota la raó, mira la parella de qualsevol amb qui va sempre a la noieta. Tranquil. Ostres, de gran dedica't en tan sinistre gossos. Això, fes acudits, demostra els teus amics que ets molt graciós. Però no sóc cega i sé com em mires quan ells no hi són. La pobra ja al·lucina. Ostres, parlant de gossos. He d'anar a el menjar al kiwi. Espera, t'acompanyo. Tu no vens, Yumi? Ja ens veurem més tard. He dit a en Jeremy que el passaria a veure. Jeremy! Hola, Yumi. Passa. Què fas? Treballo en un programa nou. És per predir catàstrofes. La idea és classificar desastres no naturals en una escala 2 a 10. Quan el tingui acabat, l'introduiré a totes les pàgines web o xarxes d'informació, millor dit. Cada cop que el sistema detecti un desastre que superi el grau 5, m'informarà automàticament. I llavors què? Per mi serà molt més fàcil poder identificar un possible atac del Xana. Ostres, que bé. Què rumies? Res. És l'Ulric. Tu creus... Tu creus que li agrada a la Sisi? La Sisi? Au, oh, va, què dius? Ostres, no ho hauria dit mai de tu, creu-me, però estàs gelosa, oi? Què? Que estàs boig? Com se t'acudeix que jo pugui estar gelosa d'aquella desgràcia en potes? No diguis ximpleries! Menja més a poc a poc, home. Sembles en Nicolà, el menjador. Tu, no insultis el meu gos. El kiwi és molt més educat que aquell cap de soca. Tinc una idea que pot ser divertida. Què et sembla si a la nostra amiga Sissi li fem baixar els fums? No hi hauria res al món que em fes tanta il·lusió. Què se t'ha acudit, eh? Un missatge! Ets la més guapa de totes. Estic boig per tu. T'espero al cobert del jardí. Ha, ho sabia! Les agulles de les vies no responen. Els trens estan fora de control. Has parlat amb els maquinistes? Amb la majoria, però els trens 3.611 i el 9.432 són completament automàtics. Si continuen així, jugaran i no es puc aturar. Són trens de càrrega, no porten passatgers. Quant falta per la col·lisió? 26 minuts, però el 3.611 és un comboi especial que porta productes químics altament tòxics. Un últim retoc, i el nostre programa ja estarà a punt. Ah llestos. Ara només és qüestió d'esperar que el nostre amic Shanna tregui el caparró. Un virus molt posit i misteriós ha infectat la majoria de sistemes informàtics fa pocs minuts. Hi ha moltes infraestructures afectades i algunes són vitals. Bancs, sistemes de comunicacions, el metro, el control del trànsit aèri... El perill més imminent, per això, és la possibilitat que hi hagi una col·lisió entre dos trens. Tenim amb nosaltres en John Swam, que ens ofereix l'última informació. Uh, gràcies, Ale. És cert, dos trens de mercaderia xucaran irremellablement i un d'ells porta productes químics altament tòxics que si s'escampen per l'atmosfera poden provocar una catàstrofe mediambiental mai vista. John, no hi ha cap manera d'impatir aquest desastre? Cap ni una, per la senzilla raó que els trens responen a les ordres d'un ordinador i, per tant, estan fora de control ara. Només un miracle els podria aturar. Les autoritats estan considerant la possibilitat d'avacuar tota la població de la zona. Tu avisa i Quilot. Jo me'n vaig al laboratori per parlar amb l Elita i preparar les transferències. La llum i ot. Oh, si l'agafem, ens descobrirà. Tens raó. Desconnectaré el mòbil. Però què cara hi fan? Au, va, no pot ser que no contesti cap dels dos. Jo sóc aquí, oi, el Rick? Oh! Ah! Irresistible, sí, sí. ten raó. Ni un gos pot resistir al teu encant. Hauria d'estar contenta, Ulrich. Pujat de categoria, el kiwi és molt millor que l'herbé i en Nicolà. <ríe> Ho sento, kiwi, però hem de marxar. Aquesta me la pagareu. Cap problema. Quan deixis de plorar, envia'ns la factura. Adéu. Mm. Oh. Au, kiwi, torna a casa. Va, torna a casa. Bon noi. Llàstima que no li hagin fet una foto. Sí, imagina't la notícia al diari de la Mili i la Tamilla. La Sisi i el Kiwi, un amor impossible. Ah, em sembla recordar que les normes diuen que els animals estan prohibits al col·legi. I les normes hi són per complir-les. Deixeu estar, no tenim temps ara. Tenim un greu problema. El Sean ha llançat un atac. Has notat res estrany? No, no. però ho aniré investigar. investigar. Yumi, els has pogut localitzar? No, tenen els mòbils apagats. Els estic buscant. Eh? On cui s'han ficat, aquests dos? Que ho fes, nenes, i no molestis més tros de gos fastigós. Ah, oh, Yumi, arribes tard. T'has perdut l'espectacle. La Ceci té un altre nòvio. Tot i que jo el trobo molt baixet per ella, però s'estiven molt. Fa més d'un quart d'hora que vull parlar amb vosaltres. Moltes gràcies. Què? El Shanna ha llançat un atac. D'acord, ja ho veig. És urgent. Ei! Vosaltres! Oh, no! Ara no! Com si no tinguessin prou problemes! Què passa? És que ja no recordeu les normes del col·legi, eh? No s'hi poden tenir animals! Sí, però... no ens buscaràs problemes per un pobre gosset inofensiu, oi? Això li expliques al director! Vine amb uh, uh. Encara ets més mala bèstia del que em pensava. No la suporto. Per què ho ha fet, això? S'ha venjat de vosaltres, però deixa estar això ara, no tenim temps. Anem, hi ha ja, massa vides en perill. La situació continua invariable. Els dos trens de mercaderies avancen sense control i unitats de l'exèrcit han començat a evacuar els habitants de la zona. I ara, altres notícies del país. La capital viu en un estat de paralització total. Els embossos provoquen el caos a tota la ciutat. La policia està desbordada i es veu incapaç d'actuar. A més a més, com que els sistemes d'alarma no funcionen... Pilot... Alguna novetat, Ailita? Sí, Jeremy. He captat uns senyals de freqüència. Pel que, que sembla, sí, ja la torre activada és es el desert. Ara no n'hi vaig. Ei, hey, on és, Lot? És al despatx del director. En Jim ha descobert el Kiwi. Molt bé, doncs. Prepareu-vos per sortir immediatament. De debò que ens hem de quedar aquí, va, sisplau, Jim. Ja sentit, el director? Us quedareu a la sala de permanència fins que els teus pares vinguin a buscar aquest pataner. Mm. I no et perdré de vista en tota l'estona! Transfereixo l'Ulric. Escanejo la Yumi. Escanejo l'Ulric. Escanejo la Yumi. Virtualització. Ja hi som, Jeremy. Transferència correcta. Tot en ordre. La L'Elita és aquí. Molt bé. Perfecte. No veig cap monstre. En hi sap res, res de l'Hot? Res, li enviaré un missatge. Eh? I ara què faig jo? Què? Has dit res? Uh, no res, però hauria de sortir a fora un moment. Els gossos tenen... tenen certes necessitats. No sé si m'explico. Mm. Ni parlar-ne. El que necessita és dormir. Oh... La torre és allà. Massa fàcil. Sí, sembla una trampa del Shanna. Ei, Jeremy, tu veus res a la pantalla? No, res. Cap monstre per al lloc. Ei, kiwi, va, desperta't. Vols una croqueta? Eh? Vols una croqueta d'aquelles tan bones? Què li ha picat, ara? Tu he avisat. Si no me'l treure fora, hauràs d'acabar agafant l'avelleta, Jim. Em prens per imbècil, eh? Tu el que vols és esfumar-te així que siguis a fora. Jo? No ho faria mai, això. Molt bé, prou. No deixaré com un mocós em prengui el pèl. El trauré a passejar jo al i mentre sigui fora, tu no et mouràs de la cadira. No els veig per allò. Feix, perdeu massa punts de vida. Completament d'acord, però com ho fem? Volant amb les ales que no tenim? Hi ha unes roques a la dreta. Mireu de despistar-los allà. Yumi, em porten l'Elita, jo me n'encarrego. Però Ulrich... No discuteixis, corre! Triplicació! ¡Curreo! ¡Bata! Què? Et penses decidir o no? Com va això, Jim? Treus a passejar el gosset? Mm. <ríe> Molt bé, se t'ha acabat el temps. Tornem a dins. Mm. Com és possible? Ara no! M'he perdut la festa? Bona descripció. A l'Ulric ja només li queden 10 punts de vida. I els trens de mercaderies. 8 minuts per l'impacte. Val més que t'espabilis. tarantinesi és el nostre Ho sento, he fet el que he pogut. Faelita, no siguis boja! Però què fas? Sort aquí, corra! O que <risos> Torna al passat, ara! Per fi estem sols, Ulrich, només tu i jo. Eh? Oh! Oh! oh! Ah! Ah! què? Sí, sí, jo també t'estimo. Que què? Mm. Vols parar? Que t'has tornat boig o què? Però he rebut el teu missatge. T'espero al cobert del jardí. T'estimo, sí, sí. Quina gran exclusiva per l'Emili i la Tamilla. Endevineu qui sortirà a la portada del diari del col·legi. Tu somies, gamarús, i t'asseguro que això et costarà molt d'explicar, quan ho sàpiga el meu pare. Però, però sí, sí, espereu un moment. Això sí que sap greu. Hem vist com comença i acaba una gran història d'amor. <laughs>